Laa ilaaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Eid al Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar kesyukuran dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pujian yang setinggi-tingginya Oleh karena Semata-mata karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kepada kita Ni'mat dan kebaikannya Karunia dan rahmatnya kepada kita seluruhnya Sampai pada hari ini Walhamdulillah Kita kembali berkumpul Dalam rangka menunaikan kewajiban kita dalam rangka menunaikan syiar dari syiar-syiar Islam yaitu menunaikan salat Idul Adha di tempat yang mubarakah ini insyaallah taala. Sejak matahari menyingsing di ufuk timur kita sudah mendengarkan lantunan takbir, tahmid dan tahlil dari orang-orang yang beriman yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sadar Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia dan naekat dari Allah yang diwajibkan bagi mereka adalah bersyukur dan mewujudkan ibadah hanya kepada Allah swt. Hari Idul Adha itu adalah hari yang Allah swt. Tetapkan sebagai hari besar daripada kaum Muslimin yang mana hari ini adalah hari di mana kita akan membuktikan kurban kita kepada Allah Subhanahuwataala sebagai pendekatan diri kepadanya, tidak kepada selain Allah Subhanahuwataala. Mempersembahkan kurban kita, hewan kurban kita sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahuwataala sebagai wujud daripada kesyukuran kita daripada na'at yang selama ini kita dapatkan pada setiap saatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an wa ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fatulu minha wa at'imul qani'a wal kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap umat kami sudah tetapkan ada waktu bagi mereka waktu pengorbanan, waktu untuk berkurban, membuktikan penyembelihannya kepada Allah Subhanahu yeah, Wa Taala, ya, agar supaya mereka mengingat kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan itu, terhadap hewan ternak yang telah dirasuki kepada mereka, yang telah dimerikatkan, yang diberikan lemak kepada mereka. Maka kata Allah, makanlah daripada hewan sembelihan tersebut dan berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa taala berfirman, لا ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban kalian dan tidak akan sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban kalian tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan wujud dari ketaatan kalian kepada Allah SWT jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT Tatkala peristiwa atau tadkala hari Idul Kurban itu telah tiba kita senantiasa mengingat sebuah peristiwa besar yang menjadi asal-muasal disyariatkannya Kurban ini kepada umat manusia Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu peristiwa yang terjadi Pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam Dan putranya Ismail alaihi salatu wassalam Tak kala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Telah menginjak usia senja Dan tidak juga dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang putra pun Sebagai manusia biasa, Beliau sangat merindukan kehadiran seorang putra. Maka dari itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al Quran, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi Rabbihabil minas salihin, Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh. Maka benar, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. Permintaan Nabi Allah Ibrahim AS, Sampai kemudian Allah Memberitakan kepada istri Nabi Ibrahim bahwasanya engkau Akan melahirkan seorang putra Putra yang akan, yang kelak Akan menjadi seorang Nabi Yang bernama Ismail Kemudian jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Mentakbirkan Ismail Senantiasa mendapatkan bimbingan dengan bimbingan kenabian dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dibimbing atas ketaatan dan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai beranjat dewasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَةِ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَذَا تَرَى sampai Tad Ismail telah sampai pada umur Dia mampu untuk berusaha Umur di mana orang tua Sangat mengharapkan bantuan anaknya Terhadap dirinya Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Nabi Ibrahim Untuk mengorbankan anaknya Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim kemudian berkata kepada putranya tercinta Ini arafil fil manam Sungguh saya telah melihat di dalam mimpi Kata para ulama' Dan disebutkan di dalam salah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'ya al-anbiya wahyi. Mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diperintah di dalam tidurku bahwasanya saya akan menyembelih engkau. Ya. Fanzur ma dharra, maka perhatikan bagaimana pendapatmu wahai putraku tercinta, kata Ismail alaihi salatu Kata Ya Abatif Alma Tukmar, setajidni, insya Allah sabirin. Yeah, jawapan yang sangat mengejutkan Nabiul Muhammad Ibrahim, yang tidak disangka-sangka, ternyata putranya mengatakan Ya Abatif Alma Tukmar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau, Silahkan engkau sembeli saya, kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahuwataala. Jika anda tak maru, saya tak sabirin. Pasti insyaAllah Engkau akan dapatkan saya sebagai hamba yang bersabar. Dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyembulkan kisah mereka berdua sebagai hamba yang membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fala ma aslama lil wa ta'ala fil jabin wa nadina Ibrahim qad asadqat ar Inna kaza lika najisul Allah subhanahu wa taala berfirman: Tatkala, tatkala Nabi Ibrahim sudah membaringkan putranya di atas pelipisnya. al Imam Ibnu Kathir rahimahullah menerangkan, beliau membaringkannya di atas pelipisnya dan beliau membelakangi putranya agar supaya dia tidak melihat putranya dalam keadaan disembelih. Ia. Dia menyembeli dalam kerana membelakanginya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wanadainah dan kami menyeru kepada Ibrahim ansadqatarriyah. Kamu telah membenarkan wahyu di dalam mimpi itu. Yeah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wafadinahu bi ribahin adhim. Dan kami menggantikan kepada Ibrahim Satu sembelihan yang sangat besar Dari kambing kibas Sebagai bentuk pengganti daripada putra beliau Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Akibat daripada ketaatan mereka berdua ini Allah SWT ia ya, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang namanya abadi di dalam Al-Quran, di dalam dan dalam kitab-kitab setelahnya. Senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam salat kita, kita mengingat nabi Ibrahim Nabi Salatul Salam. Di dalam setiap sembelihan kita, kita mengingat dari contoh beliau. Disebabkan kerana ketaatan beliau, Allah berikan kebahagiaan kepada keduanya, dan Allah berikan kebaikan kepada keduanya disebabkan kerana ketaatan yang jujur. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Jawa'ah yang muliakan Alay Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi siapa saja yang melakukan ketaatan kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan Dan akan memberikan kepadanya Kebaikan dan akan memberikan kebahagiaan kepadanya Dunia alam barzakh dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berjanji ya, Menjanjikan kepada kita di dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاِذُونَ Siapa yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Dan takut kepada Allah SWT dan selantiasa bertakwa kepada Allah Allah janjikan فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاِذُونَ mereka, mereka itulah orang-orang yang akan beruntung Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan Dunia di alam kubur dan di akhirat Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan Dunia alam berzakh dan di akhirat Nabi SAW Di dalam khutbah hajahnya Beliau belia SAW bersabda وَمَن يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدَ رَشَدْ وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ظَوَى Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka pasti dia akan beruntung dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Pasti dia akan celaka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nantinya. Di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala am, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, "Kullu natee yadahulun al jannah ilhaman ada. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Walaupun ya Rasulullah, mereka bertanya siapa yang enggan masuk ke dalam surga. Wahai Rasulullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taatni, dakhla al jannah; wman asani, fakad abah. Siapa saja yang taat kepada Aku, maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa saja yang maksiat kepada aku maka merekalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah SWT hadirin dan hadirat jama'idul adha yang dirahmati oleh Allah SWT telah sampai kepada kita perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulnya dengan berbagai macam media dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan murad Al-Quran atau kita mendengarkan khutib-khutib di mimbar atau kita mendengarkan siaran-siaran islami dan yang lain sebagainya ya koran-koran islami demikian pula ya majalah-majalah islami ya. dan buku-buku yang sampai kepada kita telah sampai kepada kita perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nah sekarang mari kita memeriksa diri kita masing-masing sampai di mana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita Taat dalam menjalankan perintah dan taat dalam meninggalkan setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Namun jemaah sekalian sangat disayangkan Sayang seribu sayang tatkala kau muslimin dan muslimat tatkala mendapatkan perintah dan larangan Itu hanya dijadikan Bagaikan dunggung belakang dan tidak Memberikan pengaruh di dalam hati mereka Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan di dalam Al-Quran Ya ayuhal ladina Amanu istajibu Lillah wal rasul Ida da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang Mengaku ada keimanan di dalam hatinya. Istana ibu Allah terimalah jawap setiap apa yang datang dari Allah subhanahuwataala dan Rasulnya. Inkom tuntut mina nabilillahi waliyomilakhir. Jika kalian mengaku orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana sedangkan diri kita Sampai di mana ketatan kita kepada Allah Sementara kita Menginginkan kebahagiaan Menginginkan keberhasilan Dan menginginkan keselamatan Di hadapan Allah SWT Sebagaimana yang diraih oleh para Nabi dan rasul Rasulullah SWT Menyanyiakan salat Meninggalkan salat lima waktu adalah perkara yang lumrah di tengah masyarakat wal iyad billah perjudian minuman keras narkoba persidahan dan berbagai macam perkara yang berbagai pelanggaran di dalam agama Allah menjadi perkara yang sangat mengecewakan kita dan membuat hati-hati orang-orang yang beriman itu menjerit tatkala mereka menyaksikan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama Allah Subhanahu yeah. wa taala ya Banyaknya pemerintah yang melakukan kebaliman terhadap rakyatnya, rakyat melakukan kebaliman terhadap pemerintahnya, banyaknya suami melakukan kebaliman terhadap isteri, isteri melakukan kebaliman terhadap suaminya. Di mana ketatan kita, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dari itu jemaah sekalian Sadari perkara ini Kita ini adalah hamba Dan suatu saat kita akan berjalan Untuk kembali kepada Allah SWT Mempertanggungjawabkan setiap amalan kita Membuktikan sampai di mana ketahatan kita Kepada Allah SWT dan Rasulnya Jemaah idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT Sesungguhnya sikap seorang Muslim Takkala mereka mendapatkan perintah dan larangan di dalam Al-Quran yang wajib bagi mereka adalah tunduk dan taat menerima setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan sifat orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Inna makana kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih li yahkuma bainahum sami'na wa ata'na. Sungguh Ucapan orang-orang yang beriman. terhadap Allah dan Rasulnya. Tak kala mereka mendapatkan perintah dan larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang wajib bagi mereka. Mereka hanya mengatakan. Sami'na wa ata'na kami mendengar dan kami taat terhadap apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma kana li mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu amran an yakuna min amrihim tidak pantas bagi seorang yang beriman laki maupun wanita ya yeah. tidak pantas bagi mereka kata Allah Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara di dalam agama perintah dan larangan Halal dan haram Sudah ditetapkan di dalam agama Kemudian dia memiliki atau memilih hukum yang lainnya Untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka Tidak pantas kata Allah SWT Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Perhatikan jemaah sekalian di dalam kehidupan kita Setiap kita menginginkan kebahagiaan dan kebaikan setiap kita mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat Ya, jalan satu-satu meraih kebahagiaan dunia alam barzakh dan di akhirat itu hanyalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala. Itulah jalan satu-satunya. Apa yang menyebabkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kebahagiaan dan dijamin keselamatan atas diri mereka? Satu penyebabnya. Tatkala mereka membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dihadapan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, yeah. maka ritu Allah menjamin keselamatan bagi mereka. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabauuuhum biihsan. Radiyallahu anhum wa radu an, wa a'adda lahum tajri tahta hal anhar. Para pendahulu kita dari kalangan Yahudi dari kalangan apa? Dari kalangan apa namanya muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ini dengan baik. Allah telah rida mereka Allah telah meridui mereka Dan mereka pun telah rida kepada Allah Dan Allah persiapkan untuk mereka jannah, Surga-surga Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Allah jamin keselamatan mereka Apa yang menyebabkannya Satu penyebabnya adalah Membuktikan ketaatan kepada Allah SWT eh, Perhatikan jemaah sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih, tak kala disebutkan dahulu, eh, kaum muslimin berkiblat dalam salat itu ke Baitul Maqdis di Palestina Tambinah Nsallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar dipalingkan kiblat kaum muslimin menuju ke Makkah, Mengarah ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya pada Naraatul Quran bahwa jahikhafis sama. Falawalli an lak kiblatan tardaha fawalli wajhatashatral masjidil haram kami telah mengetahui berbelok-baliknya wajah Nabi Muhammad ke langit untuk meminta agar supaya ya kiblat kaum muslimin diarahkan ke Mecca maka sekarang arahkan wajah-wajah kalian dalam beribadah menuju ke Masjidil Haram ya kata para sahabat ada sekumpulan sahabat yang masjid yang salat di masjid yang lain di subuh hari itu mereka tidak tahu Kalau Qibla telah diubah arahnya Sampai kemudian Datang orang Yang mengatakan kepada mereka Dalam keadaan mereka ruguh Menghadap ke baitul Maqdis Dikatakan kepada mereka Ashadun Saya persaksikan demi Allah Saya baru saja salat bersama Nabi di masjidnya Menghadap ke Baitullah Menghadap ke arah Ka'bah Maka dalam keadaan ruku Mereka langsung membalik arah mereka Dan mengarah ke Baitullah Dan ke Ka'bah di Makkah itu Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Hebatnya ketahatan mereka Dalam keadaan salat Mereka tidak menunggu nanti Langsung mereka menghadap ke arah Baitullah Atas berita yang datang dari Nabi SAW yeah. Perhatikan pula jemaah sekalian apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ya Tadkala dahulu mereka adalah para pemabuk Sampai kemudian turun perintah Allah Atau turun larangan Allah SWT Anas bin Malik RA Yang menceritakan Saya dahulu Senat abangnya Sementara Memberikan minum Minuman keras Menuangkan arak Kepada gelas-gelas para sahabat Nabi di rumah Abu Talha, Ibadah Munadin Tiba-tiba ada teriakan dari luar rumah. Maka Abu Talha mengatakan keluarlah Anas dan perhatikan apa yang terjadi di luar sana. Kata Anas bin Malik, saya pun keluar. Ya, ternyata itu adalah seruan dari utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kaum muslimin sesungguhnya khamar minuman keras dan setiap yang memabukkan itu adalah perkara yang telah diharamkan pada hari ini ya kata Anas saya pun masuk ke dalam rumah dan menyampaikan hal itu kepada para sahabat Nabi apa yang terjadi kata Muthalha wa Anas tuangkan seluruh sisa minuman yang masih ada di dalam bejana mereka menuangkan ketika itu lalu mereka tempahkan dan disebutkan dalam sebuah riwayat tatkala turunnya baharaman bahar mutlak taram khabar ya lorong-lorong kota Madinah dibanjiri dengan minuman-minuman keras Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anas bin Malik berkata Sejak peristiwa hari itu Fama adu ba'dahu Mereka sama sekali tidak kembali lagi Meminum kamar tersebut Setelah terjadinya peristiwa tersebut Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketaatan yang sangat hebat Keimanan yang membaca di dalam hati mereka Yang mendorong mereka Untuk melakukan ketahatan penuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Para wanita muslimah Ketika itu mereka juga tidak kalah ketakadannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa al-ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati walita walita ansar di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang terjadi pada diri mereka? Kadkala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhan nabi Kuli azwajika Wabanatika Wanisa ilmu'minin Yudharina alaihilla minjalabi dihin Wahai Wahai nabi Perintahkan kepada isterimu Perintahkan kepada anak-anak wanitamu Dan perintahkan kepada seluruh wanita muslimah Agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka Menutupi seluruh tubuh mereka kata isra dilah taala anha wa rit ansar syaqatna bil rutihinna ya mereka orang ansar ini langsung merobek kain-kain mereka merobek hordal-hordal mereka merobek saprai-saprai mereka langsung mereka tutupkan di kepala-kepala kepala mereka dan mereka datang ke masjid dalam keadaan Kepala mereka bagikan burung gagak Karena telah tertutup aurat-aurat mereka Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa para wanita muslimah di zaman kita sekarang ini Ya Tidak membuktikan sebagaimana yang telah Dibuktikan oleh para sahabiah Di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa Menutup aurat mereka Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran dan Sunnah Ketika turun perintah Mereka langsung laksanakan Tidak lagi mengatakan nanti Tidak lagi mengatakan malu Tidak lagi mengatakan panas Dan tidak mengatakan alasan-alasan yang lainnya Yang wajib bagi mereka Adalah tunduk dan taat Terhadap apa yang telah ditetapkan Oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran dan Sunnah Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Siapa yang ingin selamat dan berbahagia dunia dan akhirat jalan satu-satunya adalah tunduk dan taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Satu lagi yang mungkin penting untuk saya peringatkan pada kesempatan kali ini Selain daripada ta'at kepada Allah dan Rasulnya Maka sungguh kaum muslimin dan muslimat itu Diperintahkan dan punya kewajiban tersendiri, Yaitu mendengar dan ta'at kepada penguasa Kepada pemimpin mereka di dalam negeri kaum muslimin yang syah Karena ketahuilah jemaah sekalian Ta'at kepada penguasa, selain daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, yeah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, Tul ati'ullah ya ayuhal ladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa'ulil amri minkum, wahari orang-orang yang beriman, taat kalian kepada Allah, dan dan taatlah kalian kepada penguasa kalian pemerintah kalian Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan Ketaatan kepada Allah Dan ketaatan kepada Nabi Dan ketaatan kepada penguasa Agar supaya kaum muslimin itu hidup dalam keadaan tenteran dan bahagia Selama mereka mendengar dan taat kepada penguasa Tidak mencelak di depan umum Dan tidak melakukan kejelekan kepada mereka Dan tidak melakukan kudeta terhadap penguasa Ini adalah ciri Daripada orang-orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Perhatikan ancaman Nabi s.a.w waalaikumsalam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi saw. Bersabda, Man ahana bilard, Siapa yang menghinakan penguasa di permukaan bumi, maka pasti Allah akan menghinakan mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kewajiban bagi kita adalah mendengar dan taat. Nabi saw. Bersabda, Man atau ani, fakada Allah. Waman asali, fakada asal Allah. Siapa yang taat kepada aku kata Nabi, berarti dia taat kepada Allah. Dan siapa yang yang bermaksiat kepada aku, berarti dia ma maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waman atau Allah miro, fakada atau ani. Siapa yang taat kepada Penguasa? Maka berarti dia telah taat kepadaku kata Nabi. Waman, wana yakin kami rafa pada asani dan siapa yang bermaksiat kepada penguasa berarti dia telah bermaksiat kepadaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, saya peringatkan kepada saudari saudariku daripada kaum mukminin dan mukminat. Ya, saudari saudariku dari kalangan mukminat dan muslimat. Yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain daripada taat kepada Allah Taat kepada Rasul Taat kepada penguasa Ada kewajiban tersendiri bagi kalian Wahai wanita muslimah Yaitu kewajiban untuk mendengar Dan taat kepada suami-suami kalian Nabi s.a.w. Di dalam hadith yang diriwatkan oleh Imam Ibn Hibban. دلال صاحيتنا نبي صلّى الله على الشيخ الألباني رحمه الله نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلنا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها تدخل جنة ربها من أي أبواب الجنة شاء من أي أبواب الجنة شاء قتنا بسال الله عليه وسلم جكا ونثايتوا telah menunaikan salat lima waktu dan telah berpuasa di bulan Ramadan dan mereka telah menjaga kemaluannya menjaga kehormatan-kehormatan mereka dan mereka telah taat kepada suami-suami mereka maka diperintahkan bagi mereka pada hari kiamat masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau pilih Ya, yeah. dari pintu surga mana saja yang diinginkan, silakan masuk ke dalamnya dengan syarat mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suami-suami mereka. Ketahuilah bahwasanya suami di dalam rumah tangga kalian itu adalah pemimpin kalian. Alrijalu <tadi anda> qawmu naal nisa bi maafuddu lillahu baghum ala bad. Qul naki itu adalah pemimpin terhadap wanita. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah utamakan antara satu dengan yang lainnya Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada kebaikan bagi wanita Yang bermaksiat kepada suami-suami mereka Tidak ada kebaikan bagi wanita Yang melakukan kejelaikan terhadap suaminya Tidak ada kebaikan bagi wanita-wanita Yang menyakiti suaminya Yang mana Nabi SAW Mengancam dengan ancaman yang sangat keras Di dalam sebuah hadisnya. Kata Nabi SAW Idza du'ita idza da'at idza da'a al-mar'ata ila firashiha faamat illa kana ka fi as-sama'i man fi as-sama'i qatala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jika seorang suami telah mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian istri itu menolak maka pasti kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Para malaikat yang ada di langit akan melaknat dia hatta tusbih sampai pagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jalan keselamatan dan inilah jalan kebahagiaan adalah mendengar dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk kemudian membuktikan ketaatan kita kepada puasa dan membuktikan ketaatan kaum wanita kepada suami-suami mereka untuk mendapatkan rahasia, hidup berbahagia dunia, alam barzakh dan di akhirat. Jemaah yang memuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah sampai kita Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقادي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صختك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبي على محمد وعلى اله